eta berra eta gain, eh, Priseski, charlie hebdoa ipatzen ginoen, kasetaren kontrako tiroketaren ondotik denek atxikimendua erakustena. Minota bat xiltasun eta txaloak elgarretaratze frango atzo ere maulen bilduak entzunen ditugu. Pariseko gertakariak ez duela atzerritar guzien kontra herra pistubea reganen dauku ere Francisco Sanchez Simadeko abokatak. Girurte eta erakundeak borroka armatua utzia duela preso politikoainitz badira oraino Espainia eta Frantziako preso ondegietan eskualeritik urrun, biarratxaldean presoen aldeko eta dispersioa salatzeko manifestaldi bat izanenda bilbon, jogo bost urte bere senarra preso duela maite esnalek, piaiak eta bisitak kondatuko dauzku. Baionako komersantak baiko reguberi inguruaz, salzeer indargeiago eman dute aurten elgarrikin antolatuak zituzten animazioneek, orai merkaldien gairaian sartuak dira. Eta aroa zurekin, Charlotte. Bai, eta igun iguzkitsua ukanen dugula, termometroaren aldetik, lau eta amalau gradoren artian.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 Egon Charlie Hebdo kasetaren kontrako tiroketa gertatu zela Parixen eta egileak ez dituzte horaino hatsemanak, bian haien ondotik dabiltza, Frantzia iparrean, gertakari ilun hori izanez gero iardokitziak ez tira gelditu, atzo ere eskualerian izan dirahein bat elgarretaratze herriko etxean aitzinean, maulen eman dezagon hogoi bat presunaziren, et les gens qui ont été déroulés, certes, ils ont Louis Labadori, Michel Etchebesau, et Philippe Arristoï, qui ont Moi, je suis très triste parce que c'est la liberté qu'on a assassinée. Les dessins de ces quatre dessinateurs étaient provocateurs, certes, mais la liberté de conscience dans notre pays elle doit exister. On ne doit pas répondre à la dérision, à l'humour, quels qu'ils soient, même s'ils la servent, par, par l'assassinat. Des lâches aujourd'hui ont assassiné. On, on, on ne sait quelle idéologie. L'idéologie et les religions ne doivent pas mener à ça. Ce pas une personne qui a été en train de de souhaiter. Il y a des gens qui ont été très fortes, et qui ont été très fortes et qui ont été très fortes. En tant que curé prêtre euh, voilà c'est inimaginable que au nom de Dieu, quel qu'il soit, on puisse en arriver à de telles atrocités. Et le fanatisme, l'intérrisme, l'obskurantisme toujours à dénoncer euh, où qu'il soit et où qu'il agisse. Bayonnako Kasin Lisioan 1500 batik hasle eta 200 bat erakasle eta langile ere bildu dira, beste ikastetxe batzuetan ere, Bayonnako ospitalean, enpresa batzuetan, Paueko Kontseilu orokojean ere hautetzi eta langile. Jarmen Arrabots Lazzaren parian denetan isiltasuna, bat isiltasun, ondotik esku zartak egin dira. Francisco Sánchez, simadeko abokatada, erretentzio zentroetan diren atzerritarak defenditzen ditu, atzerritarak eta holako egitateak estirela denak nahasi behar eran dauku. Francisco Sánchez abokata. Alors, euh, faire entre acte Beraz, imigrazio eta ekintza terroristaren arteko nahasketa egiteak ez duzentzurik. Pentsatzen dut franziako instituzioetan, Europako eta mesala ezberdinitasuna egiten dutela. Edo zein gizaz, efen bezalako alderdi fascistek, ekin zauri balia dezakete, franziaren islamizazioa aipatzeko. Ez derarik islamizazio handirik. Beraz, fascista edo obskurantistak egoeraz balia daitezke. Guri, gizarte sibilarida, demokraziaren aurkadoa zen jajera orien kontra egitea. Voilà, Uste dut, el kartuz eta gaur bezalako bilkuretan xalaketak inez, lortu desakegura. E euh, je pense qu'on peut y arriver, voilà, en se soudant et en faisant ce genre de réunion pour dénoncer, voilà, les atteintos droits, eta jardokitze gehiago Eusko alderdi deltzalea PNB dena, hunek bere elkartasun osoa adierazten die hilen familier eta haietaz er. gertakari basati hau Europako kulturak gora ipatzen dituen funtsesko giza eskubideak, halanola bizitzeko eskubidea edo adierazpen askatasuna lagiki hunkitzen, edo uxatzen ditu, barkatu tinkotasun osoz erantzun behar Dela gertakari uren egileak atxilotuz eta xare lanjeros eta fanatikoak indar gabetuz dio beraz penbek. Ipa eskulegiko hautetxiek elgargetaratzen batetarat deitzen dute Baionat Sarri e, Ebdoren kontrako basakeia salatzeko terrorismoaren biktimen omenez, demokrazia eta adierazpen askatasuna zaintzeko, dei egiten dute Baionamiagite angelu bokale eta bidarteko hauzapezek eta Ipergaldeko hauzapezek herri elkarguetako presidentek hitzzo orrdua atxaldeko biaketa baionako eskualdunen plazan gero joaiteko askatasunaren plazaraino. Eta helduden astezkenean segurtatzen dute Charlie Hebdo beraz hastekaria atelako dela miliun bat aleetan plazaratuko dute Usaiako jiruetan ogoi mila aleen orde. Beste berrietan orai, hiru urte eta erakundeak borroka armatua utzia duela, preso politikoak beti badira, nomre handian Espainia eta Frantziako presondegietan, horotarat laue honta jirotenoita hamak bat dira, hiruetan ogoita bost presondegietan barreatuak, eskualeritik urrun geienetan. Hogoita bost urte hauetan, Frantziako presondegietan atxikiaden bere senararen bilatik Bizitatzerat badua maite esnalekin, badoan maite esnalekin solastatogira eta ejandauk ze baldintzetan egiten dituen piaiak eta bizitak. Gokokada -go eta zite egana da hogeita bostukte, zite, zite egana da hori egana edu gesto nekadura, eta gero familiari buruz ere gure ta egin noragaten den ere lien familie hori mu gehatzen direla uğatzea euh, diskertzioaren datik eta uğatzen dute hasiera energia daujatzen dutela senta pretxoa kopundira etetik euh, gutxienez sortzi leun kilometro atzirotu direlaik ematen dituzte Pariserat eta bainbeste urteak egoten dira Parisen Hori uh, familiaren uh, lotura ugatzeko, baina uh, nola gogor egiten dugun, ez dute loktu ugatzia, mm -hmm. baizik eta tinkatzia. Biarr beraz presuen aldeko manifestaldia bilbon iparaldetik edes sei autobus goizetik abiatuko dira, argi dugu orai eskualegida, lema ozenki plazaratuko da eta jendea argiekin eskuetan ibiliko da, beraz manifestaldi hojtaan. Oier Oa Pujol, euskal presoak egin errekursoa atzo aztertua izan erabaki da, erabakia hotxailaren amabian jakinen da, laurte urte gitarat kondenatu zuen Pariseko ausitegiak, paper falsuekin, zelakoan gelditu dutelaik, eta eta koa izatea zakusatuz, eta ausi hortan, Frances Lugaldean egoiteko, debekoa ere zarrizakoten, Oier Oa Horentzat du errekursoa pausatu, ez espainiarat Gorria Isaaciko bere familia la Reshoron Beitu eta beraz errikursoaren erabaki hautsailaren amabian jakinen du Elgargetaratze batetarat deitzen du astelehenean baiionat armemeniar baten kanporattzearen kontra. Bi hamabitikunat Frantzian den Justslan afdoian armemeniar bat bere egiraigogia zaitikotan da hiru auen aita, bi.000 hamabian frantziara gintzen bere emmaztearekin politika arrasoinez egoiteko baimena galdegin zuen baan ez du sekulan ardietsi astatua hendaiaako erretentzio zentruan atxikia, jirualdiz errefusatudu kanporatua izaitea, eta hortako preso eman dute baiunan, heldu asteartean armeniarat igorria izaitea eriskatzen du, eta hortako beraz eginenda elgarretaratze bat asteleen eguerdi eta laurdenetan baiunako suprefetura aitzinian. Kambiamenak izanen dira, martxoan eginen diren, bosetan kantonamenduko bosak ez dira hola deituko, bainan departamendukoak boska ere ere kanbiatuko dira, eremu mu haundiagoak izanen dira, ondorioz gutiago izanen dira, departamendu untan behogoita hama bi kantonamenduetarik hogoita zazpitat jautsiko gira, eta horietan beratza hama bi eskualegian boskatzeko moldea Ede gizon bat eta emazte bat elgarrikin hautatu beharko dira, segur da beraz departamentuko konxeluen erdia emazteaz o xatua izanen dela. Bilan baikora egiten dute baionako komerxantek iguberri garaiaz desverdinki antolatuak ziren urteuntan, comerzio handiek esizaieten tipier tokia kendu denek elgarrikin antolatu dituzte animazioniak, baiona tipiko komersante ordeskariden Beatriz Bersetxeak espikatu dauku baikora izan dela antolaketa hori. C'était la grande nouveauté cette année, euh, cest à que, enfin, les les de commerçants Aurtengo berrikuntza zen, azkenean komertzanten elkarte guziak bildu gira, auzo kantolatua ginen eta denak agertu gira elgarrekin. E, existen, enfin, et, denak existitzen gira, union komertzialaren ein berean, lehen komertzanten elkartea zen ezaguna eta urten ofiziala da existitzen gira gu ere. E tan ez ofizial no exist eta komersantako orai merkaldietan sartuak dira. Eta boruratzeko pilota, esku euskaezker paretan, binakako xapelketan gauk bergaraan ariko dira, alde batetik bengoitzxea eta aretsabaleta, aretxaabaleta, GTGB eta Jesustaren kontra. Hala, gure behien zatse gidezagun orai nazio edo eskualerritik kampokoekin Frantzia iparaldean da poliza, charlieb doren kontrako erasotzailean bila. Bai, eta bi egileek jarraitzen dute iesian, eta poliziak beraz ikerketa segitzen du haintzina jakin batasun nazionalerako deia egiten dutela frantzeko bluzagiek eta manifestazioa antoratuko dela igandian. Eta manifestazioa deitzen dute ere gaur eta bihar Parixen duela bi urte erail zituzten iru kurdo militantean oro imenez. Parixen gertatu zen, iru emaztean erailketa impunitate osoan eta gerostik gaztigurik gabe galditzen da hilketan Eta sigurtamena baden Turkia serbitxuek parte hartu dutela Frantziari leporatzen zaio Ikerketa ezbultzatzia Eta manifestaldiak eran bezala igandian Ego e, gaur eta biak mm, bai. Eta Nigerian Boko Aramekin ezinean beti Muturiko talde jamistak beste eraso Bortiz bat egindu zibilen kontra atzo Eta Nigerian presiden goko Autezkundean kampainan dira politikariak Otseilaren amalauean iragaitekoak dira hauteskundeak eta argida armada Gero eta ezintasun Haundiagoa erakusten ari dela Boko Arameen Contra. Eta Palestina apirilean izanendaldiz nacio arteko sigor ausitegiko kide. Ala deliberatudu nacio batuen erakundeak eta ban kimunen buleguaren arabera apirilean lenetik goiti palestina beraz nacio arteko sigor ausitegiko kide eran bezala.